Mais uma, mais uma, essa aqui também vocês conhecem ó. Um, dois, três, vai Não fala nada Deixa eu sentir seu coração bater Fala nada. Segura minha mão. Que eu não vou te deixar cair. Tenta me sentir. E as minhas mãos travessas você tenta controlar. Sorrindo me pedindo pra eu tentar me segurar. te segurar. Eu dou todos os meus segredos para você eu tô perdendo sonhos e já faz tanto tempo que eu não ouço a sua voz pedindo para me ver eu já pedi o mesmo eu tô no Ik heb já contei todos os meus segredos para você eu tô perdendo sonhos e já faz tanto tempo que eu não ouço a sua voz pedindo pra me ver As minhas mãos, travessas se tenta controlar. E não é a hora de se entregar. Eu já perdi o medo, eu tô no desespero. Já contei todos os meus segredos. Pra você eu tô perdendo o sono e já faz tanto o tempo. Eu não ouço a sua voz pedindo pra me ver. Eu já perdi o medo, eu tô no desfecho. Contei todos os meus segredos pra você Eu tô perdendo o sono e já faz tanto tempo Que eu não ouço a sua voz Pedindo pra me ver Quem gostou bate palma aí Rapaz, a gente, a gente resolveu fazer um negócio no improviso, a gente decidiu lá no Camarim, a gente fazer isso aqui. Quero chamar um cara que eu sou fã demais, aliás eu sou fã dos dois, mas a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente decidiu lá no Camarim fazer, vai ficar legal demais, eu tenho certeza que vocês sabem cantar mais essa música, eu quero que vocês cantem com a gente.